Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Ami nem tér vissza. A kő miután elhajítottad, a szó miután kimondtad, az alkalom miután elszalasztottad, az idő miután elmúlt. Hmm. Kólyos, Vártam, hogy van. valami nagyon durva poé lesz a végén. Vagy nem, van? sajnos nem, ebben az a borzasztó, hogy nem is annyira se szar, hogy jó legyen. <gül> Na jó, jó van. akkor <gül> kész ilyen agyhalott lettem. Nincs mit tenni, köszönjünk be, aki ezért. Itt még nem kapcsolta ki a felvételt. <gül> Annak majd rásegítünk néhány műszaki De várja, már, már van felvétel, Igen, megy. igen, már megy. Természetesen. Jaj, nem, nem, nem ezzel akartam beköszönni. Be és el egyben. Gyorsabb. Hát, akkor valami szebbet keresek. Valami a, szab... a végére, a végére. A világproletárii búcsásatok meg nekem, ez a próbálkozhatsz még. Szóval 56. adás. Igen, aminek hát korábban volt modem is a neve, de végül az lett a végül Balázs Neutron viharban. Igen, mert a szokásos módon, tehát bármi esetben mozgatom a hang felvevő készülékeimet, akkor valami műszaki hiba adódik, de most lekopogom, mintha menne. Ne kopogjad, az mozgás. <gül> Egyébként ez a cím olyan, mint valami ilyen László End rádiójáték Absolut. címe. <gül> Mindjárt ilyen Siriusz kapitány. <gül> <gül> És valami nagyon tanulságosat mond, mint te az előbb. Várjál, várjál! Nem ja, viccelődünk te maradj mozdulatlan, kérlek, hogy legyenünk csónaklakkal. Ami befogja a száját, Ádám, akkor itt most csak te beszélhetsz. Ajajajaj, jó, akkor én... Többen a Igazából egy lapzárta után érkezett cikkkel kezdeném, Békés Márton írta a nemű nevű portára. és arról értekezik, hogy, hogy a képernyők hogyan rontották meg az emberiséget, ami valahogy a nagy francia forradalmat még túlélte, de, de a képernyők azok aztán teljesen. Egy rendkívül hosszú cikk, és volt utána belőle beszélgetés is a Facebookunkon, ahol ami mi hármas könyvelésen teljesen egyértelmű néven, és lájkoljatok be, meg gyertek dumálni. E, és nem tudom, megnéztétek ki ezt a cikket, amin kettő darab komment is volt, de jó Isten. Hát én a bele, beleolvasás szintig jutottam, de aztán így beraktam egy adott kategóriába, és elkönyveltem valaminek. Nem tudtam elolvasni, tehát azt az első bakugrást, amikor azt mondja, hogy egyébként az e-book az nem olyan, mint a könyvben, nem fizikai valóság, de egyébként most nem erről akarok beszélni, hanem a képernyőről, és onnantól pedig felhalmoz mindenféle menő filozófusokat és kultúrtörténészeket, illetve filo... mindenféle eszméket, tehát ez egy, nem, nem volt erre időm. Magam én szórakoztónak találtam, be kell valjam, de fájt, amikor olvastam. De ez a, a tudós beszéd... Ez, ez mindig ilyen vicces. Aha. Igen, és mindig ezt a reakciót váltja ki belőlünk, nem? Azt hiszem, nem próbálkoztam én ennyire ilyennel. Jó van. De, illetve volt valahol még a, az ekmém és a guminő összefüggése, de nem fogom megkeresni <gül> most már. <gül> Úgyhogy menjünk tovább. Gabi, én egyébként még ezen gondolkodom, hogy a képernyő az mennyire része még az emberek életének, vagy pedig itt a monitor is ezt jelenti? Tehát, hogy a... Igen, tehát az egész definíciója a képernyőnek, meg ki, ki hol olvassa az e book azért. Aha, mert, az, mert igazából nyilvánvalóan teljesen más médi, médiumként működik, a televízió, mint, a, mint az internet bármilyen portálja, vagy a bármi. Tehát hogy én nem tudom. Nem tudom de... Mit gondoltok, ez írógépen készült, vagy kézírással ez a felesleges, és zavaró a valódi hoztok be, azért ezt érezzük. Igen, igazából teljesen felesleges. Menjünk is tovább. Oké. Okay. Igen. Ö, hát egy, egy, egy spam-szerű levélben megakadt a nevem az Irodalmi Portálnak a címén, és igazából nem nagyon tudtam tesztelni, de ez a név, ez ele, először nagyon megtetszett. Ez a kútszéli stílus, ami igazán frappáns, de és ráadásul a keresésben azok a, az a három kategória van, nem tudom, mit iránykukkantottatok-e, fantasy, krimi videó. És... Igen. Vagy legalábbis ezek a tegek. Van szép irányodan a média, tehát meglátjuk, viszont aztán miután kiderült, hogy azért kútszéli stílus, mert hogy a szerkesztő vagy a főszerkesztő vagy az alapító az kútszégi csaba, akkor nem tetszett, mert én valamiért nagyon kevését találom azt viccesnek, hogyha valaki saját nevével csinál egy oldalt, amin nem csak ő van fent. Igen, tehát kiterjeszti a személyes brendjit. Igen, igen, igen, igen, igen. De lehet, hogy azért, mert én konzervatív vagyok, vagy pedig túlságosan azért guy, nem tudom, de, de valahol ez engem Engem ilyen óvakodásra és óvatosságra. Aha, és így a tartalmat így fel is olvasztál? Mert két, <tos> két oldalnyi hír van. E Attól gyakorlatilag 15 cikk van rajta összesen. Igen, ami érdekes volt, én a Turbúj Lillát ismerem, aki ö, írt verseket, meg ilyen nőklapjás regényben nyert, egy nagyon kedves hölgy, vagy, vagy hát ugye én velem korabeli, én is akkor tehát ezek vagyunk, vagyok, abszolút, tehát hogy. És a Benedek Szabolcsnak van itt a két felvonásban, akiről meg ugye lehet tudni ez a vérgróf, meg a nő, ami már lassan elkezd vérezni, az a könyv is. É igazából nem, nem, nem néztem bele rendesen. Azt várom, hogy legyen elég tartalom, és aztán válogatni, mert attól félek, hogyha kevés van fent, és még nincsen. Így még nem éri meg kinyomtatni, mert nyilván nem képernyőn olvasod. Igen, igen, igen, igen. Meg nem írom ki meg flopira. Ja, A következő is Ja, igen, igen. Én nagyon sok apró, cseprő háztái hírt hoztam, és most például egy. És ez sok... például egyáltalán nem fikázós lesz, mint. Nem, nem, korábbiak. nem, legkevésbé sem. Mert korábban volt szó itt az adásban, hogy olvastam az Amazon az Alexandra ö, sorozatában a, az Olom Pegasus című könyvet, amit Forváth György írt, és ő az, aki előbb ö, ismertem, mint a könyvet, és ezért hitelt vagy bizalmat szavaztam a könyvnek is, és egyáltalán nem meg, és, és ö, most happoltam az ő könyvét, az Estvér címűt, aminek mind a címe, mind pedig igazából a, a, a borítója is nagyon tetszett, és ő maga pakolja fel a, a rukkalára Ez nagyon és... tetszik, jó pofa igen, igen, igen, mert uh, igazából ezt uh, egyfajta... Tehát nem, nem, nem egyszerű a terjesztés, erről beszélgettünk is vele, és, és neki igazából ez egy nagyon kellemes lehetőség, már nem célja az, hogy uh, most különböző könyvesboltokat ostromoljon, akinek szüksége van, azzal, azzal találkozik, és hogy a maga könyvre váltja a saját könyvét. És ez most egy reklám neki, hogyha érdekeltiteket az estvér, ami állítása szerint uh, én túl nem romantikus vagyok hozzá, tehát, akkor Balázsnak fog bejönni Aha, az a könyve. Én is attól félek. <gül> Öcsém azt mondta, hogy jó, én ennyit róla. Aha, akkor, akkor mindenképpen hapoljatok, mert, mert meg is ismerkedhettek a szerzővel. Saját kézben átadja a könyvet, akkor... Igen, igen, igen, és ez, szerintem ez tök lenne, hogyha még, még mások is megragadnák ezt a fajta lehetőséget, és, és szerintem egy csomó magyar irodalmi műnek, főleg azoknak, amik nem a klasszikus terjesztés csatornákon indulnak útjukra, és a klasszikus marketingeszközökkel meg PR-ról csinálják nekik a hírverést, azokhoz pont jó az a rúkkolás közösségépítés, és állítólag lesz meg valami metódusa is a Tehát, hogy majd de lehet, hogy ezt abszolút nem illet volna róla beszélnem, de, de ezt, ezt az infot hallottam. Ennél többet nem is mondok, majd a rukkolások úgyis előállnak vele. És majdnem azt mondtam, hogy előrukkalnak, de há, há, de nem. Miért hogy visszafogtad magad. Igen. Nyugvigyőként azért... nem árultunk el semmit éppen lap, ahogy most beszélünk róla, úgyhogy nem lehet ellenőrizni, hogy igazat mondunk el, vagy hazudunk. Jó van, és még mindig nálad a mikrofon. Hát, mert csak én voltam ez, aki mivel a Gmail mindig lenyúlja a, a kommentekről érkező híreket, azért rendszeresen elnézek a weboldalunkra, ahol, ahol most láttam, hogy kommentelünk, reagált még a nem előző, hanem az az előtti adásra. Ugye olvastam végig a Harry Potter-t, és, és uh, Vaclav uh, azt írta, hogy érdekelni a véleményünk arról, hogy... Uh, hogy amikor vannak ezek a regény folyamok, vagy egy komplett univerzumot teremt az író, az Asimov alapítvány meg robotbirodalom ciklust idézi, akkor, akkor ugye ebbe könnyen beleírnak mások is. Hát ennek különböző metódusai vannak, ugye az Asimov univerzumban is, de, de ugye itt volt a, a dűnét akartam egyébként kommentben válaszolni, de azt lenyelte megint a posztoló. És hogy, hogy mit gondolunk mi erről? És te mit gondolsz erről, Gabi? Én az Asimov könyvekhez írt pluszokat, hiába volt ez az a, a, alapítvány félelme, alapítvány, fú, uh, már nem tudom, ez a trilógia, amit egyébként neves science fiction írók írtak, de számomra valahogy annyira érdektelen volt, és, és ha bár, tehát valahol, valahol ilyen, ilyen nagyon alaposan jól megírt könyvek, tehát ilyen jó mesterségbéli tudással, de, de ha bár tudjuk Asimov, hogy érde, de valahogy mégsem voltak olyan erősek. Aha. Én, nekem ugye az a háttér, hogy a képregények világában az abszolút így vagy hogy ki, kialakít valaki egy világot, vagy egy karaktert, vagy, e, vagy, vagy akár tényleg egy, egy sorozatot, de az a szellemi tulajdon, ugye maga a karakter, az nem az ő a tulajdon, hanem a kiadó és gyakran kerül új, új írók, meg rajzolók keze alá, és az ott teljesen normális, és e, pontosan érdekes is tehet egy sorozatot, ami esetleg kicsit kifutott a lelkesedés vagy kicsit idejét múltán vált a nem és akkor valami erősebb író megkapja a karaktert meg a világot és azt kell továbbvinnie de regényben én nem tudok olyat felidézni ahol ez, ez jól működött volna én is igazán meg uh, filmben azt érteném vélem, hogy vannak sorozatok amik a világ végéig tartanak és megcsinálják a 6 meg a 8 meg a 10 évadot is, és tartanak fennkonverszönt. Az, az, az új, új James Bond például, sky rá, Ráadásul, igen. De, mit tudom, ilyen volt a Stargate is, és és egy picit sajnálom, és azt nem hagyják időben meghalni ezeket, vagy ott odaig, ameddig tartalan az első lendület. Könyvben, meg aztán Planet. az az a az, level üvöltöttem már a végén, hogy legyen vége, ne fűzze semmi, a két folyamon, de megcsinált az öreg, az Isten tartsa meg józogását. Na mindegy, tehát így nem vágytam soha életemben arra, hogy most még mások által írt alapítványregényeket olvassak. Uh -huh. Uh -huh. De, de furcsa, mert ez az alapítvány félelme egyébként itt van, hogyha el tudnék mászni, alapítvány is káosz, alapítvány győzőmű, hogy el tudtam olvasni a könyvesporcról. Tehát, hogy teljesen jó science fiction a Gregber, meg, meg ilyenek írtak, de volt ez a robotváros Vasimov robotvárosa, és abban volt négy könyv, amelyet én például ilyen víres velejtékkel aláztam össze, és, és ott meg kifejezetten hitványok voltak, vagy nem is tudom, valahol, valahol min minősítetetlenek, tehát hogy, hogy, hogy Függetlenül attól, hogy mennyire volt számúra érdekes a szerző, már a neve, tehát volt neve vagy sem, ettől függetlenül nem sikerültek jól, és ugyanezt tapasztaltam én a dűne folyamnál is, hogy, ö, hogy most ö, próbáltam valami dűne. A, a butleri jihadot próbáltam alvasni, és így fogom a fejemet. Hát ugye a, a fia írt, meg még más is. Hát vagy legalábbis rávették a fiát, hogy, így, ö, hogy szerintem, hogy a nő neve szerepeljen a... a, a, a a könyvben, és akkor így, így a család folyam az tovább továbbfut. De, de nem, nem jut a nekem sem jó. Tehát olyat eltöbb kezdem, mint, mint a Sherlock holmes történetek, tehát nyilván azok is e, inkább arról szólnak, hogy a kor értelmezi újra a Sherlock Holmes figuráját, vagy felhasználja maga előtt ráncigálba e, valami szimbólumként, abból a akár kisüvet jó, mint, vagy e, nem is tudom kik, még ilyenek, talán még e, á, Gulliverek abban tudok jól, a, a Kazuhini az például szerintem egy csodálatos Gulliver utazás ahhoz képest, hogy nem Swift írta. Aztán meg ott vannak azok az írók, akik még így az életükben adják a nevüket ilyen brandként, ugye a régi kedvencem a Tom Clancy, akit lehet ebbe említeni, aki már tudni, hogy régóta nem írja a Tom Clancy könyveket, és akkor ott ugye a Jack Ryan karaktere amiből ugye rengeteg film is készült, és már az új regényeket, ugye rajta van a neve nagyobb betűvel, de aha. maximum ötletet ad hozzá, de hát azok is szarok, tehát nem akarok. A klasszikus tehát, húzása, idősebb dümán működött ezzel a módszerrel. Igen, ah, igen. idősebb dümel. aha. <laughs> Régen még tudtak beleírni, hogy másik regényuniverzumban most már nem, megy az se, igen, igen, ezek a mai fiatalok, ezek inkább bírnak a saját ötleteiket. Szóval egyértelmű, hogy rossz példákat sorra tudunk hozni, de ha esetleg a hallgatóknál van tip, hogy mi az, ami működött. Mondom, ahogy a képregény tényleg működik, tehát a, ugye a Batman az jó példa erre, hogy, hogy azt többször hozták vissza jobb állapotban, mint ahogy megkapták ugye, az írók. De, de hogy regénybe tudnak-e ilyet a hallgatókora kíváncsi lennék. Uh -huh. Jó, van következő az Ádámi. Igen, én kerültem, oda látom. Uh, én csak egy antikváriumot akartam elmesélni, amelyet tegnap estembe, és onnan a mai egyik könyvem van, amiről nagyon keveset fogok beszélni, és ennek mindenki rendkívül fog um, A Nagy Diófa utcában van egy Massolid Books nevezetű hely, ahol két dolgot kínálnak, az egyik angol nyelvű antikvárkönyveket. A másik pedig viszonylag jónak tűnő kávékat, nekem kávéra most nem volt időm, de a Facebookon éppen azt írják, hogy nem tudom, melyik Budapest legjobb barisztája fogott dolgozni a következő napokban, úgyhogy valószínűleg a kávét sem veszik félváról és, és nagyon jó, nagyon kényelmes, nagyon sok ülőhelyen rendelkező, tehát annyira kényelmes antikváriumot még nem láttam, mint ez, uh -huh. úgyhogy meg, megéri benézni iszonyos mennyiségű zsidó zsidósággal kapcsolatos irodalom van külön polca holokausztatiznak meg külön polca cionizmusnak de hogyha az ember körbejár, akkor megtalálja a rendes, tisztességes becsületes ponyvát is, amit, a, amit mi veszünk illetve vannak ilyen elrejtett 600 forintos, meg 150 forintos ponyvapolcok aztán az egyik a tárolóban, úgyhogy egy sarkot sem szabad kihagyni, varázsos hely Hú, kíváncsi lettem Én mindenképpen megyek. Kávéért, pláne. Közben itt lapozgatom a a Facebook oldalt, igazából egy kicsit ilyen Facebook-centrikus a, a hátra lévő hírek egy része, mert én egyrészt rácsodálkoztam arra, hogy, hogy a Pixinek a scriptd.com-on mennyi kis novelláskája olvasható, és rögtön el is olvastam egyet-kettőt, és ezek nagyon tetszettek, tehát ajánljuk figyelmetekbe. Bará Igen, elolvasztam én is, is itt a legelsző volt, amire beraktál linket, és jó nevettem rajta. Igen, igen, igen. A tö többi azt még így félrerakozgattam, majd megnézem, hogy amikor lesz időm, akkor belenézegetek aztán, de örüljetek ti is! Illetve. Mondom igen. én a következőt, jó, és Aha. akkor felváltva, szerint, most utam be oda. Igen. Mert a Facebookon ilyenkor be lehet dumálni az adásba, és Bogykai és Zsoltal kaptuk hallgatóktól köszönettel azt, hogy ha nem is az év legjobb linkje. Ezt azért mondtam, mert én azt kértem, hogy az év legjobb linkjét küldjék el. A NPR, az amerikai koszolgálti rádió összerakta a 100 legjobb fiatal felnőtti engedelt ifjúság, ez az. Ezt a szót kerestem irodalmi márnak a listáját, ami, hát nem meglepő módon Harry Potter vezeti, aztán Hunger Games... De akkor ezt így számokból rakták össze? Tehát nem egy ilyen ízlés szerint válogatott dolog, hanem eladások alapján, nem? Ö, Szavazós. Szavazós, wow! És a hatodik a zaphegyező. Amit nem, mint egyébként 75 ezeren szavaztak, tehát kevesen. Aha, itt egyébként ez a negyedik, ez a The Fault in Our Stars. Abba én belekezdtem, de annyira durván sötét hangulatú ifjúsági regény volt, hogy én nekem ez nem volt gyomrom, ilyen halálos beteg fiatal gyerekek szerelméről szól, és nehezen csúszott. Aha. Ez furcs egyébként, még több ilyen, ilyen hangulatú dolog van. Le lehet A nehéz fiatalnak lenni. Hate. A fárahet, utána van egy halálos halálos autóbaleset, utána egy másik világháborús német lány, aki valami bujkáló zsidó férfival tart fent kapcsolatot de ezért benne van a Hitch Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Igen. hogy kicsit feldobja a hangulatot ja hát ez nagyon érdekes lista, érdemes végignézni és ott a Princess Bride, amiről beszéltem pár adásra ezelőtt hmm. az, az egy csodálatos szöveg 17. megérdemelten sőt, sokkal hamarabb kéne lennie Aha. azonnal mindenki olvas el már mint az adás meghallgatása után természetesen Igen. vagy hát van ez a nagy csoda a pauzgomb Balkomazzátok. Aztán azt nézem, már beszéltünk erről a Will Grayson, Will ami 34. ugye azonos nevű fiatalokról szóló Aha. jó pofaregény. Van egy csomó tényleg, amiről beszéltünk, tök jó. Igen, akadnak mondjuk vámpírosok de ezt a ispájánlóról hallgatunk is, is mondta, van. hogy lesznek itt olyanok. <laughs> Ezek nagyon érdekesek. A dűne, a diszkvel, tehát igazából ifjúságnak is fogyasztható. Én úgy érzem, hogy ez nem, nem direktbe csak az ifjúságot megcél azok könyvek. Aha. Tök jól lehet ebből szemelgetni. De te is ifjuként olvastad a dűnét, abszolút. nem? Abszolút. Mint, mint bármi más könyvet. Mi az? <gül> <gül> Van legyen egy kincses sziget is, amitől mindenki kalóz szeretne legalább hetekig egészen biztosan. Az, de jó volt. Na hát ezt a linket nagyon köszönjük. Igen. Száz könyv, nagyon király. Örök ifjúként mindegyiket szívesen elolvasnám. Igen. Aztán egy majd a következő adásban egyszer csak. <laughs> Oké. Okay. Jó van, Gabi. É, én egy igazából megint egy ilyen vizuális cuccot hoztam, mert a Facebookon valami megosztásban lettem egy számra rennek plakátot. Gyermek és ifjúsági írók 20. szexszerdi tanácskozása, aljcím, a kortárs ifjúság regény. Szexszerdban, a Bormúzeumban, meg a Tolna megyei illésgyűl a könyvtárban van, de én azért vágtam be, mert én azt gondolom, hogy ilyen lehet, hogy más az ízlésünk, de ilyen plakátokat szeretnék látni, amikor mondjuk egy gyermek- és ifjúsági írók tanácskozásáról van szó. Nem tudom, hogy nektek a link az megjelenik-e, és neked-e. Meg, meg. Nem tudom, hogy mi történik ott, mert nyilván nem, nem fogok oda eljutni. Jó kérdés, hogy mennyire képviselik a magyar ö, irodalmárok magukat. Úgy látom, hogy Böszörmény, Gyula, én szerintem Böszörményi Gyula, de lehet. Böszörményi lesz az. Nulász Péter. Ö, aztán Lázár Ervinről lesz valami előadás tehát akkor a szokás -e? sose fel tudja, hogy ez most jó-e vagy sem de, de, de... a plakát ez egy csodálatos más kérdésünk nem a gyerekről dolog jut eszembe róla, hanem a 78 hát rémese. De, de, de pont ezért szép így van, van rajta ufó, meg cica meg űrhajó, meg minden is Ó, polip, fülhallgatóval ördög hát, olyan igen, dolog, amit itt mind nincs a... lehet nézni, nem? És Igen. tanástalan néző elefánt. Aha. Kúl, nagyon. Tényleg. Nagyon. Szóval én csak ennyivel kedveskednek mindenkinek. További ifjú lelkőknek. Jó, és Ádám, Jó. neked az utolsó híri jellegű dolog. Igen, ha megtalálom az ablakomat, akkor beszélek is róla. Hosszasam. Azért nem kell kiugrani. El navigáltam bocsánat. Ó, oh, oh, oh, gyerekek! Jó, megérkeztünk lassan a legajára, Isten hozott nekünk. <gül> itt nem már felfelé úgy, rugaszkodunk, hogy, igen. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit Del Lászlóról, Ö, aki a adott interjút, ő ugye az új kultúraért felelős államtitkár, és mond mindenféle szépeket. Ö, azt nem mondom hogy egy nagyon érdekes interjú, mert azért erősen mennek el itt egymás mellett a kérdezővel, meg nagyon-nagyon hosszú közjátékok vannak benne nekem. Ö, de volt valahogy egy jó gondolat arról, hogy a magyar kultúris az azért van ott, ahol, mert hogy hagyta magát félváról venni, és hogy a különböző írószakszervezetek meg írószervezetek az egymás rugdostás az alapvetően nem volt előre mutató dolog. Ilyen gondolatokat én bármikor szívesen látok. Oké. Okay. Na gyorsan könyvekről. Jó, jó. rendben. Jól látom, magam tettem pofátlanul a legelejére. Én nagyon ö, jó könyveket olvastam már meg, én tudom, egy csodálatos életem van, és mindenki irigykedik. Egyrészt ö, gyorsan elfogyott csillagport nélgéjántól, ami nekem a kellett. Bár egy korrektülés abszolút egyedi ízes módon megért tündérmese, ahol a kis szőrös emberkék ö, bár biztos a legfontosabb momentumot emelem el ki a könyvben, de a kis szőrös segítő emberkel, aki a hősünket kíséri a Tündérországban, az az, amikor elcsapja a kicsit hátrében nyöszörög és kecske vagyok, hogy maga után. Tehát, hogy ez a fajta nagyon finom földhöz kötése, amit Gémen egy csomó minden más storiában is megcsinál, az itt is működik, de, de a mese az mese. És ebből ez... lett egy nagyon rossz film emlékeim szerint. Nem volt az annyira rossz, nem, szerintem. Nem. Hmm. nem volt annyira rossz, és ahogy most elolvastam a könyvet, én előbb láttam a filmet, nagyon sokat követtek a sztoriból, lesz számítva, hogy Robert De Niro kicsit jobban vonzódik a női ruhákhoz a filmben, mint ahogy bármilyen ruhához vonzol a könyvben. Legalábbis különösebben nem tesz erről semmilyen tanúbizonságot a könyvben. Csak viseli Cs ő. Csalódtam pedig, ez egy bájos csodálatos Abszolút, abszolút, tehát hogy ilyen kis elkanyarodások vannak, tehát beletoldások, de, de nem, nem, nem, ilyen. tehát minden ott volt a helyén. És, és egyébként én a, a főszereplő aki fúm de, de nem jut eszembe a csaj neve, de most szerepel sorozatban is, és itt-ott még. Na mindegy, Claire dance, vagy valami ilyesmi. Őt, őt én például nagyon kedvelem. Egyszerűen szeretem azt az arcot nézni. Nem egy rossz arc. Nem, nem. Szóval ez egy ilyen kellemes desszertszerűség volt, és rögtön a hét elején megettem a csokit az ebéd előtt, és aztán belecsöptem a csóba mert megvettem az Armada című könyvet magyarul, papírból, és és egyszerűen leteltetlen volt a végén, már az utolsó kötetú második felét azt úgy olvastam, hogy ha bár tudtam, hogy nagyon-nagyon rossz lesz másnap dolgozni menni, és, és nem lehet ezt dolgozni menésnek nevezni, de kénytelen voltam befejezni. És ez annak tükrében volt különös, hogy elkezdtem annak idején a Perdido pályaudvar végállomást, de valamilyen oknál fogva ebből a stori ott kikanyarodtam, és aztán sose vitt arra tovább az utam, de legalább az, az elsőköt. Ez nekem nagyon tetszett, és ez az meg hát legalább egy éve ott van a polcomon, és többször belekeztem, de valahogy így, nem tudom, az első pár oldalon nincs olyan lendület, hogy így a kezemben Aha. maradjon. Én csak egyszer szaladtam neki, de ez ugyanez volt, hogy akkor most lóvassunk kicsit, hogy még mást, és derakos. <gül> Aha. Én úgy éreztem, hogy, hogy könnyebb olvasni az armadát, tehát még a perdidóban, amit nem olvastam el, de abban a pillanatban, hogy az armadát, elővettem a perdidót is, hogy akkor most azt folytatom, mert hogy beszippantott a világa, de megint éreztem a nehéz, nehéz haladást, tehát mint a vízben gázolnék, és nem azért, mint hogy rossz lenne, hanem, hanem iszonyatosan lenyom az a világ, tehát a a, a penész, a rothadás, a mocsok, a rákos burjánzás, ezek a, a fizikai átalakítások, büntetések, kínzások, megalázások, ö, stb. stb. stb. És valahogy úgy éreztem, hogy néha itt tocsog ebben a szerző, és ö, élvezettel ö, írja meg ezt. És az Armadában ez, ez egy ö, sokkal kevésbé jelentőség teljes viszont. Lehet nekem ez hiányzik belőle. De ugyanúgy, tehát ugyanez a. Ugyanez a világ, és most uh, kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz erős a két regény között a szál, mert most megtudtam, hogy a Snow Crash és a, a, a g kor között pontosan, pontosan mi is az összekötő figura, és az egy ilyen döbbenetes volt, és nem mondom el nektek. Ú, uh, lehet, hogy nekem azt a trükköt kéne alkalmazni, hogy ezt most megveszem e -bookban. Mert mindig, Aha. amikor kedvem lenne, akkor mégis megpróbálkozni, vele, akkor nincs nálam. Tehát... De egyébként gyönyörű. Tehát uh, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy uh, mi az uh, ezzel a két könyvével, függetlenül attól, hogy a perdi van nehezebben haladok, mert jobban megvisel. Még az armada pedig, uh, mondhatnául, egy, egy, egy, egy, egy, egy hajós verseny volt számomra. Most siklottam a hullámokon, de egyszerűen... Kovit kovadsz igen, igen, csodálatos a szövegstruktúrája, csodálatosak a, a, a nyelvi leleményei, amelyeket én nagyon élvezettel vettem a magyar fordításban. Például ezek a, ugye az armada alapszituációja, egy új krobuzon városából neki indul egy hajó, és egy távoli gyarmatra igyekszik, ahová egy csomó átalakított börtöntölteléket visznak, illetve egy-két önkéntest fősz repülünk Bellis, nem tudom már kicsoda nevű hölgy, aki valami menekül, és ezt nem nagyon derül ki, hogy mi elől, talán uh, ki tudja, mennyire fontos, minden esetre egy levélben jegyezget fel magának dolgokat. A hajót eltérítik, és, és, és beolvasztják az Armada nevű ilyen több száz hajóban álló tengeren úszó városba, ahol persze ott is működik egy világ, működnek belviszályok, külviszályok, misztikus, és, és néha már a misztikum jelentősen meghalladó, vagy, vagy a úgy ahogy mondhatnám ezt jobban, de, de már ilyen túlzott, ám mindenképpen szórakoztató elmélkedések a világról és a mindenségről, illetve ezek iránti, ú, nem fog jönni ebből a mondatból, de törekvések, a szereplők körében. Ez egyszerűen egy csodálatos, dús, burjánzó történet, mindeközben pedig az egy-két fontosabb figura az annyira komoly, ilyen messziről látható toronyként szerepel az egész szövegben, hogy mindig vissza lehet, tehát mindig meg lehet kapaszkodni bennük, és nem veszel el. Ezek a, ez a háros például az Arma, de a különböző területekből áll fel, ezeket sodrásnak nevezik a magyar fordításban, és ilyen csodálatos nevük van, mint a masinazug, meg eburaház, és különböző szisztémájú uralkodási rendszerek, vagy irányítási rendszerek alakultak ki. És a, a történet az, az, az tényleg rettenetes, hatalmas cikk jár be, míg az új krobuzon a számomra egy sokkal inkább dagonyáztós sötét, lehúzó világról szól, ahol minden ötszörözve van, ami negatívum a világban. Meglátjuk, meglátjuk, de iszonyú teli volt olvasnom, és nagyon... teljesen durva dolog, hogy egy olyan könyvet, ami megvan, Megvetett velem még egyszer. Teljesen felháborítom. Én csak... Amazon egy ember... Megvan, nem tetszik, és ezért megvesszük. Nem, én, én úgy éreztem, hogy, hogy az armadának hogy összefogottabb a cselekménye, tehát hogy, hogy jobban érti már azt, hogy lehet, hogy azért később született, de a fenet tudja miért, lehet, hogy talán nem annyira akarja megragadni a világot, vagy ábrázolni, hanem inkább a sztorira figyel, uh -huh. de jobban képben vagyok végig, hogy mi már, meddig, és nem, nem úszom el a leírásokban, és ezért kellemesebb volt olvasni, vitt előre. Nagyon erősebb az áramlat. És a, a harmadik könyv, amit olvastam, az pedig egy magyar szerző Lázár Ervinnek az egyetlen felnőtt regénye, a Fehér Tigris, amelyet a rukkalán szereztem be, de egyébként már nagyon régóta a listámon volt, mert nagyon érdekelt, hogy ez a fickó, ez, ez milyen típusú felnőtt könyvet írt, és, és egy pár szót mondanék róla, de csak azért, mert nagyon érdekes, hogy az előző adásban az Zoo City került szóba, itt pedig az alapszituáció annyi, hogy hogy Malkos Gábor, egy átlagos fiatalember, egyik nap egy tigris csatlakozik hozzá, egy hófért tigris, ami természetesen mindenki lát, és, és hát ennek megfelelően reagál a világ erre a tigrisre. Mindenki megijed, fél tőle, a fickot elszigetelik, vissza nyom, a kis kis béret lakásába bezárják, nem tud a világ ezzel mit kezdeni, és, és szépen lassan kiderül, hogy ez a fickó, ez valami speciális kapcsolatban van a Tigrissel, aki, aki el nem távolodik tőle, viszont számtalan utasítását végre tudja hajtani. És ez a nagyon vékony, 150 oldalas kis történet, ez éppen ennek a tigrisnek a, a felfedezését, a veleélést, a világ és a, a szereplő interakcióit, stb. stb. mondja el. Elmondhatnám, hogy mi a vége, mert ugye ezek a fajta sztorik azok, hogy, hogy, hogy és a végén összeállásodtak, de a lényeg úgyis az, hogy most hogyan haladunk odaig a Shakespeare drámában, Uh, nyilván szimbólumként függ, működik ez a tigris, valamiféle olyan hatalom, amely az emberből származik, de aztán el elemészthető, vagy felélhető. Fel uh, Nagyon különös azok után, hogy a Zússzítében pont egy ilyen uh, megidézett állatot persze a bűne uh, kapcsán jelenik meg, de ez a különleges képesség, ez a, ez a, a emberi világon túlmutató extra feature, ez, ez úgy tűnik, hogy állandóan visszatér. Uh -huh. Most valahogy úgy rémlik, hogy mintha a temesi ebbe a bartók könyvébe került volna elő Lázár Ervin, mintha Aha. is beszélt volna róla. Itt nyilván van, nyilván a nem partók kapcsán, hanem a saját maga kapcsán, Aha. ugye miről szóljon a Temesi könyv, de így megy ez. Ádám, nálad állatok, emberek? Ná nálam kizárólag emberek voltak. Abból viszont iszonyatosan sok is, mint halott. Öm, ahogy az előző adásban... Halott mond... kenedik ráadásul. Nem, és nem is olyan halott, akik tudnak táncolni. Öm, szóval belekezdtem Mernek a, a francia históriájába. És hát én egyelőre nem értem be magamat, ezt előre bocsátom még nem találtam meg azt a pontot, ahol ahonnan már nem ismerős a történet, úgyhogy még mindig vannak ilyen emlékek, hogy hú, most akkor le fogja szúrni meg atya úristen, most mekkora verekedés jön vagy a jajó, ismét egy nőt fog megtalálni a főhős mert hogy ez a remek történet, ez a Franciaországban játszódik, egy hugenotta nemes úrnak a másodszülött gyermek, aki nem örökli a báróságot nem örökli a csaligastélyt, nem örököl igazából nem sok semmit neki a fejlődését követetjük nyomon, és ez a Pierre de Ciorac. ez először elindul, először felnő. ez az első kötet nagyjából, hihetetlenül mozgalmas gyerekkora van, megtámadják a kastélyt, Pest is tört ki a környéken, Franciaország jövő és menő királyai, hol törvényen kívül helyezik a huganottákat, hol békét kötnek, hol el akarják adni az egész bandát a spanyol inkvizíciónak, hol az ő kardjukra van szükségük, hogy kiüzjék az angolokat Caléből, történnek a dolgok. És, és minden regényben egy egyelő, rá tudott rakni még egy lapáttal, pláne amikor az a gyerekember ez elhagyja egy idő után a, a családi kast, és elindul Montpellier orvos orvoslást tanulni. Ott uh, ismét vannak ezek a vallási villongások, ami végig a könyvet. És most a harmadik kötetben vagyok a Jóvárosunk Párizsba, ahol már elvégezte az orvosi egyetemet, uh, és miatt 20 kevés éves vagy tizen sok, ami, ami mindig nagyon furcsa, amikor egyszer csak számok hangzanak el benne, és ez, ez eddig az alapja, ami most a mostani olvasásban, hogy, hogy itt ilyen gyerekemberek csinálnak dolgokat, és, és 30-40 éves embereket látunk nagyon idősnek. Ebben egyrészt benne van az, hogy a a szemén keresztül látjuk a világot, másrészt pedig az, hogy a királyok ebben a korban éppen piszak fiatalok voltak, és emiatt tökéletes felelőtlenséggel csináltak mindenféle hülyeséget 10-20 éveken keresztül. Um, és van persze a másik vonal, hogy ez a, ez a mi emberünk azért annyira nem kávinista, uh, hogy uh, féljen egy kis bűnbeeséste. Úgyhogy uh, mindenféle nemes hölgyek ágyából mászik ki és mászik be. Úgyhogy nagyon élő, nagyon, uh, nagyon élhetőnek tűnő Franciaországot mutat be a, a könyvsorozat, és egyelőre iszonyatosan jó. Hmm. Én is úgy emlékeztem, lehet hogy én is előveszem majd. És... Egy hét alatt hármat be is nyomtál belőle? Két és felett. Két és felett, tök jó. Két és felett, de ebben volt egy olyan, amikor az egyiknek az Ekmén verzióját, amit teljesen kalóz, hiszen ezt papíranaták kizárlak ki, viszont azért hazakállt volna valat, hozzon az Azt hosszasan gyógyítgattam, hogy legyenek ő például. Oh. Itt azért szembesültem azzal, hogy nem, nem minden arany, amitól Enni anyway, végén lettek benne úgyhogy végül is a teljes szöveget sikerült fel. És van még egy másik könyv, azt csak lapozgatom, de ezt nem lehet húzamosabban olvasni. Ez pedig a pont az előbb említett maszolítban vettem 150 magyar forintért, ami, amiért még egy kávét sem adnak, ugye? Az a cím, hogy The Internet Drive Guide 2000-es kiadás, egy Engels G. Kennedy-nek a könyve. Amikor még ahhoz, hogy tudjál navigálni, meg érdekes dolgot találni az interneten, egy könyv kellett. Igen, egy olyan könyv, aminek az eleje az ö, elmagyarázza, hogy mi az az internet, és hogy mire jó az. És a Netscape rajta van. Ö, igen, meg az információs szuperstrade az a második bekezdésben szerepel idézőjelbe, és hogy mégis mire jó ez, és mi az az új média, és úristen, úristen enciklopédia vannak, és mi az, hogy ezt a, a Pentagon vagy a cia és csinálja, hogy megfigyeljék az embereket. Tehát ilyen nagyon durva kérdéseket kell az elején megtárgyalni. Utána megtanítja az embereket például a modemmel internetes, és megbeszélik azt, hogy 14-56 kilobites modem kéne ehhez, ahhoz, hogy a, az ember csatlakozó nehez. A könyv második fele viszont szinte teljesen url áll, és akkor itt írja, hogy hogyha keresni akarsz, akkor azt kell beírni, hogy abbaút.com, meg hmm. deja.com, meg excite.com. A Googlenek más már saját van ekkor egyébként, de van még 15 még az vista volt, nem, ami így uralkodott. Igen, meg, meg mindenféle Ilyen, nézzé, katalógus oldalak, meg ö, több sárga, sárga oldalak oldal, Igen, mert nincs mindenkinek weblapja, de, de ezekben a szolgáltatásokban meg lehet keresni ezt, hogy mi a telefonszám, és akkor fel lehet hívni, és wow nem kell a papírkönyv. Cool site of the day, ahol napi egy oldalt de ezzel áttekintem a teljes internetet. Csodálatos! Azok a régi szép idők, mi? Nem lehet vele betelni, hogy mi minden van itt. Még befogadható volt az internet. Ki volt. <gül> Igen, bámulatos. Az ilyeneket, hogy nagyon szeretem, mert, mert, mert olyan csodálatos dokumentum, hogy már arról szól, amire úgy én is emlékszem. Aztán érdekes És... megnézni, hogy, hogy mennyi maradt meg azokból a szájtokból, ami, amit különösen kiemel ott a könyvben. Ez az egyik, a másik meg hogy a Google előtti időket mennyire nem látjuk. Aha. Az, az, egy, az egy tökéletes csőd egyébként, nagyon nehéz bármit megkeresni. Mert, hát igen, mert ugye nagyon sok dolog, tehát például a geocities anno, tehát a, ahol a legtöbb ilyen ingyenes oldal volt, a szépen összecsomagolták és letörölték, nem? Aztán talán azt ar Archive-orgra igen, kikerült, de... Van vagy kettő-három ilyen Geocities-es mentő oldal, az egyik a Reocities például, de azt így 24 per hét töltötték le, amikor tették azt, hogy bezárják a Geocytiszt, akkor a sok gép meg nagyon sok sávot öntöttek rá hogy meglegyenek. Hm. De valami mondjuk teljesen nyom nélkül tűnt el, mert nem volt akkora. Ja, ja. Na, aztán a személy jövök. Igen. Igen. Hát nem, nem meglepő módon, én még mindig akkunyint olvasok. Most az államtanácsos című epizódot olvastam ami talán a hatodik a sorozatban, és ugye beszéltünk már korábban róla, hogy van valami koncepció mindegyik könyv körül, hogy megnézte Akunyin, hogy milyen főbb típusai vannak a kriminek, és akkor mindegyik könyv egy adott típusú krimit próbál megvalósítani. Ez most a politikai krimi. Ez az államtanácsos, És ehhez képest nem is nagyon tetszett, szóval nagyon érdekes így egymás után olvasni a könyveket, és valami baromira tetszik, hatalmas lendülettel beleváguk a következőbe, és azzal meg megkillódok. Ez nem volt annyira kínlódós, csak egy picit talán túl komoly, talán túl filozofikus. A, a, ugye itt már a 1800 évek vége fele vagyunk, és a, a komenisták elkezdték csinálni a fesztivált, meg anarchisták, meg mindenki robbantgatott, terrorizmus megjelent a cár ellen. És ez egésznek tényleg egy nagyon sötét hangulata van, fontos szereplők halnak meg benne, tehát egy nagyon komoly könyv, ahhoz képest, hogy az előzőben még mit tudom én, ilyen csalú volt, és közösen nevettek a végén a Fandorinnal. De hát, mondjad? Most ebből készült egy csodálatosan remek film. Komolyan? Básztusak. Ez a, az a, az a Fandra éregémű, amiből ilyen mozifilm szintű film készült, a remek Oleg Mencsikov címszertésével, aki nagyon felvikselt, nagyon kis bajussal, nagyon komolyan ellenzi azt, hogy itt emberek a cárság életére törjenek és ki akarnak vele csúnyán baszni. Igen. Szóval folytatom persze a sorozatot, de, de érdekes élmény, hogy Ugyanaz az író, ugyanaz a karakter, de teljesen más világot mutat, és más hang hangvétele Aztán nem csak Fandorint olvastam, persze. Most a másik adásom kapcsán azon gondoltam, hogy mik tényleg az abszolút top 10 kedvenc zenealbumaim, amit elvinnék magammal mondjuk egy lakatlan szigetre. És akkor előkerült a Meat Puppets nevű együttes. Talán Ádám nem ismeri őket, mert akkor még... <gül> De én sem. Valószínűleg azért, mert még igen, én is igen. túl fiatal vagyok. Ha -ha, Ez a nem vagy... drinking game, ugye, hogy most kell inni egyet. Igen. O, de mennyire nem hoztam be semmit. De... Uh... 80-as évek elején kezdtek ezek pörögni, talán amikor így lehetett hallani róluk, meg igazából onnan ti is ismeritek, csak nem tudjátok, hogy volt a Nirvana-nak ez az Unplugged albuma, meg mister az MTV-n, és ők voltak a vendég benne, és három számukat ugye, rá is került az albumra, meg, meg elő is adták ott a Nirvana-val, és eh, ehhez képest tehát tényleg így egy 80-as évek legeleje óta elég komoly kihagyásokkal, de működő együttesről van szó, még most tavaly is jelent meg egy albumuk. De az ő karrierükről, meg életükről készült egy érdekes könyv. Greg Pato nevű író írta, és az a cím, hogy Too high to die mid the meat puppets. És hát teljesen olyan, ahogy az ember elképzel. Tehát itt van egy csomó rengeteg alkoholt és kábítószeret fogyasztó zenész, és csoda, hogy még velünk vannak. Közben az egyik a basszusgitáros a testvérpárból jó pár évet lehúzott börtönbe, meg mindenféle lövöldözésbe került. Tehát így a egyrészt a történetük bizonyos szempontból elég várható, aki itt ismeri, hogy, hogy működik a zenei élet, nem fog nagyon a fordulatoktól meglepődni. De a formátum nagyon érdekes a könyvnek, nem valamiféle dokumentum leírás az egész, hanem, hanem kizárólag interjúkból építkezik a dolog, tehát semmiféle leírás nem található benne, hanem család, barátok, kollégák bevonásával, gyakorlatilag a egész apró interjú részletekből áll össze a sztori, teljesen időrendben rendezve. Ez furcsa, ez tévés megoldásnak tűnik. Igazából ott szoktak így összepakolni dokumentumúj Igen, és tényleg így el is tudom képzelni a gyors vágásokat közben, meg minden. Épp ezért kicsit nehéz is volt nekem az elején úgy belendülni a könyvbe. Tehát valahogy azt vártam, hogy, hogy valamiféle leíróbb dolog lesz. De, de pillanatok alatt így tényleg elkapott a hangulat, és érdekes, hogy tehát nem is próbál semmit tényszerűen állítani, mindenki a saját élményeit, véleményét, ugye a nagyon-nagyon ködös emlékeket próbálja visszahozni azon a rengeteg anyagon keresztül, és a amennyire tehát zeneileg abszolút elvarázsolnak, még most is hallgatom szívesen az albumokat, érdekes tényleg, hogy nem feltétlenül jó azért belelátni, hogy hogy, hogy készül a kolbász, tehát hihetetlen számomra, hogy ilyen technikai tudás, ami tényleg egy csomó albunkon hallható, hogy olyan állapotba készült és rögzült a szalagra. Tényleg nem, ne, nem is értem ezt az egészet, hogy, hogy ilyen virtuós zenészek, hogy, hogy, hogy működnek valójában. Meg érdekes, hogy, hogy amennyire jó pufa, meg intelligens a, a daloknak a szövege gyakran, hogy így az interjúban mennyire ostoba zenészeknek jönnek le. De minden esetre jó ilyet olvasni, meg tetszett végül is a formátum, is. és persze elő tudtam venni a zenéket, és végig hallgatni közben a megfelelő időszakra eső megfelelő albumot. És egy eléggé hosszú könyv ahhoz képest, hogy, hogy kizárólag interjúkból áll össze, úgyhogy jó pár albumot végig tudtam hallgatni. Aztán nyilván megszól, megszólítanak egy csomó embert, akivel ugye egy ilyen szénában voltak benne, és uh, Soul Asylum, meg uh, Minuteman, meg Black Flag, meg ilyen együtteseknek ugye ilyen 80-as években ilyen punk időszak, uh, meg utána ugye ez a gráncs nirvánából uh, beszéltetnek sokat embereket, meg innenon, és akkor nyilván azokra is visszagondol az ember, és azt is lehet hallgatni. Szóval akit, akit így érdekel, az az időszak meg nem, nem fél attól, hogy, hogy kicsit illúzió, romboló, hogy, hogy ezekre, ezek a művészek, akire bizonyos szempontból felnézünk, emberileg mennyire mélyen tudnak lenni, annak, annak tudom ajánlani. Biztos ez lenne az első alkalom, amikor az emberek szembesülnek a, a rockzenészek sátáni mi volt ebben. Nem, én, én a, a mélységem vagyok meglepődve, tényleg tehát, hogy most a hatalmas van nem beszéltünk már egy pont ugyanilyen könyvről, amivel másik együttesnek Igen, a sorobéségéről Igen, de az a 90-es évek. <laughs> Igen, és ott van egy ilyen, egy ilyen happy end, ahol leszokott az előadó, és azóta nem sikeresít. És ez ki volt? Hát, ez az, hogy nem emlékszem, pedig már mondtam volna. De most így el leszek a saját oldalunkat megnézni, és visszatekerni. Jó, addig én elmesélem, hogy jártam bent egy alexandrában, én utolsó hírnek sem számító dologként, ahol egyrészt brutálisan nagy leárzások vannak, mert nyáron is gondolom, hogy kutya nem vesz könyvet. Ez önmagában még nem lenne érdekes, viszont azt fedeztem fel, hogy a, annak a George Pelecánosnak, akinek mi már ajánlottuk itt könyveit, annak jelent meg legalább három, te magyarul, és most ilyen 450-600 forintos áron lehet meg uh -huh. beszerezni őket. Van köztük egy Derek Strange, meg a másik kettőben nem tudom kinyomozva, azt azt nem sikerült felfedezni a hátlapszövegen. Na jól van, Én... megyek. Már a wired lengen engem megvett. Igen, igen. igen, igen a Wired az egyébként is semek. meg ö, amit olvastam tőle, az is jó volt az a sztori. Aha. A Red Fury volt, azt hiszem. Jó, oké. Ez, a, ez az a a műsornak az utolsó felvonás, amikor ilyen emberek lengetik a pénzt a hogy hívták Horst? Tapert. Nem, nem, nem, tapert. A fülbe valós tele fickó. Azt nem tudom sajnos. Gyerekek, ígyatok, mert Adam fiatal. Köszönöm szépen. Um, és megnéztem közben neked rukolán. Egy csomó minden van, viszont egyiket sem kínálja senki. Úgyhogy hát nincsen más megoldást, meg kell vásárolni. Um, illetve homályosan említjük, hogy vala, legalább két kiadó bukott be ezzel az ötlettel. Um, Könyvvudvar őket szeretjük. Meg. A básközben megkérdezem. Én én scrollozok, csak hiába. Most már talán sose tudjuk meg. És közben az internet is összeesik, úgyhogy szerintem ennek, ennek örömére akkor zárjuk sorainkat. Majd legközelebb már újra a nagy stúdióból. Uh -huh. Shut Radio Budapestre, ugye? Markos Nádas Igen, megint egy Ádámos point lehetett volna a Markos Nádas kapcsán. Így értek, Jó éjszak. Elvaló. Szeretném, Nádas -Sz a emlékszem. Na. Sziasztok. Ciao.